În această dimineață aș vrea să continu mesajul care l-am început duminica trecută și anume, cum să ne putem ridica la nivele superioare, cum să putem să creștem, cum să putem să devenim mai buni, cum putem să ne dăm silințele ca să ieșim dintr-o stare de pasivitate, și poate de lenevie și să încercăm să ascultăm de provocările Lui Dumnezeu în viața noastră. Aș vrea să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu din 2 Corinteni, din capitolul 5, începând cu versetul 17. Apostolul Pavel spune aici că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus... Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Căci dacă Dumnezeu era în Hristos, împlăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări, noi dar... Suntem trimiși, împuterniciți de Dumnezeu, ca, să, ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi. Vă rugăm fervinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut, cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Foarte mulți dintre noi, dacă încercăm să analizăm trecutul nostru și în mod special familiile de unde venim, vom găsi în lanțul genealogic tot felul de lucruri care ar putea să ne afecteze în mod negativ. Adeseori când mergem la medic, și lucrul acesta l-am observat în mod special când am fost în Statele Unite, dar deja începe și la noi. În primul pas de, pas de investigare, practic îți pune o serie de întrebări în ceea ce privește generațiile anterioare, în mod special vorbește despre părinții tăi, bunicii tăi și străbunicii tăi. Și acolo te întreabă dacă nu cumva anumite boli, anumite vicii, anumite blesteme, nu simți că te afectează în mod negativ. Care au fost prezente în generațiile anterioare în viața ta, în familia ta și ele se resimt. Că te atacă sau în mod natural încearcă să te afecteze și pe tine Dacă noi suntem conștienți de această realitate pe care Biblia Cuvântului Dumnezeu o recunoaște Că deciziile pe care noi le luăm ca părinți nu ne afectează numai pe noi ce afectează pe copiii noștri, pe copiii copiilor noștri. Și când înțelegem lucrul acesta, noi trebuie să înțelegem cât de responsabili trebuie să fim de tot ceea ce vorbim, de tot ceea ce facem, de ușile pe care noi le deschidem pentru generațiile care urmează după noi. Ca și părinți, cred că fiecare părinte vrea să-și binecuvânteze copilul. Și am văzut cop părinți care muncesc din greu, de dimineața până seara, încearcă să asigure un viitor copiilor lor. Și ei zic, dacă părinții mei n-au putut să-mi asigure un anumit nivel de trai, Vreau să le asigur copiilor mei. Dar în această, în această stare de stres, ei uită că alături de binecuvântările materiale sunt binecuvântări pe care noi le putem transfera copiilor noștri sau blesteme dacă nu suntem atenți în modul în care vorbim, dacă nu suntem atenți în modul în care îi tratăm pe copiii noștri. Un părinte agresiv va crește un copil care în mod natural va avea tendință de agresivitate. Un copil care este controlat Sub control și manipulare de o mamă care poate îl iubește, va crește un copil care la rândul lui, când va deveni părinte, va încerca să-și controleze copiii, să-i manipuleze. Am avut ocazia în 30 de ani de când sunt în lucrarea Domnului să conciliez multe persoane. Ce mi-am dat seama... Că acest adevăr este cât se poate de clar. Și când stau de vorbă cu cineva, primul lucru pe care îl fac, îl întreb de familia în care a crescut. Ce au făcut părinții? Care au fost problemele cu care s-au confruntat părinții? Și îmi dau seama... Că foarte multe din greșelile pe care le-au făcut părinții, din deciziile incorrecte, din ușile pe care părinții le-au deschis, sunt uși pe care copiii lor au intrat și afectează în mod negativ viața lor. Dar pentru noi care l-am acceptat pe Isus Hristos în inima noastră, pentru cei care într-o zi au venit înaintea lui Dumnezeu și în mod serios au decis să termine cu viața lor de păcat, au decis să-L primească pe Iisus Hristos în inima lor, în viața acestor oameni apare o șansă nouă. În viața acestor oameni apare o perspectivă nouă. Și titlul pe care l-am pus mesajului din această dimineață este Dă viselor tale un nou început! Pentru că în momentul în care te apropii de Dumnezeu, indiferent care este trecutul tău, viitorul este mai important decât trecutul. Este mai important acolo unde mergi, destinația ta, decât de unde vii. Și în această dimineață, dacă vei înțelege lucrul acesta și vei realiza că înaintea ta stă o oportunitate deosebită pe care tu o poți folosi astăzi, că de la tine încolo tu poți să închizi ușa blestemelor care au fost peste părinții tăi, peste bunicii tăi și peste străbunicii tăi și de la tine încolo copiii tăi vor fi binecuvântați. Atunci vei asculta cu responsabilitate ceea ce se spune aici și vei înțelege că oportunitatea pe care tu o ai astăzi n-au avut-o poate părinții tăi. N-au înțeles-o părinții tăi. Pentru că dacă ar fi înțeleas-o, n-ar fi făcut ceea ce au făcut. Dacă ar fi înțeles ei că deciziile lor vor afecta două, trei generații în mod negativ, atunci... N-ar fi făcut ceea ce au făcut. În Galatenii, în capitolul 3, versetul 29, Apostolul Pavel spune, Dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. În tine și în mine există o sămânță a lui Dumnezeu. Și în momentul în care tu vrei să te apropii de Dumnezeu, îți predai viața în mâna Domnului, această sămânță începe să fie activată. În momentul în care această semânță intră în mediul propice de dezvoltare, se întâmplă ceva. Așa cum se întâmplă cu orice sămânță, în momentul în care o pui în umiditate, în condiții de dezvoltare, căldură, lumină, dintr-un bob care ți se pare că era mort, fără să faci nimic altceva, vezi că se umflă și iese un germene de viață și apoi se dezvoltă. Așa va lucra Dumnezeu în viața ta. Așa va face Dumnezeu cu ceea ce este pus în tine, în fiecare din noi. Tot apostolul Pavel în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 6, îi spune lui Dumnezeu, îi spune lui Timotei, îți aduc aminte să înflăcărezi darul care este în tine. Adeseori uităm de lucrul acesta, că sămânța pe care Dumnezeu a pus-o în viețile noastre, că potențialul, că calitățile și binecuvântările pe care Dumnezeu le-a implementat în mod genetic în ființa noastră, ele trebuie să fie activate, el trebuie să fie înflăcărate. Și că atunci când noi suntem pasivi, atunci când noi suntem leneși, atunci când noi suntem mulțumiți, apa am făcut eu destul, mai mult decât părinții mei. Am ajuns unde am crezut eu că este ok. Mai încolo, nu are rost să mă trudesc. Frații mei, stimați creștini, noi suntem chemați de Dumnezeu. Cât trăim pe pământul acesta, să creștem, să ne mișcăm. Și dacă nu ne mișcăm în direcție pozitivă, ne mișcăm în direcție negativă. Pentru că atât timp cât ești în viață, nu poți stagna. Ori crești, ori descrești. Ori te apropii de Dumnezeu și devii mai bun, ori devii mai rău. Și lucrul acesta stă în deciziile noastre. Suntem mirați de alegerea pe care a făcut-o Caleb. În Iosua, în capitolul 14 Omul acesta care a avut experiență cu Dumnezeu La un moment dat a fost pus în față Să aleagă din Canaanul pe care l-a iscodit cu câțiva ani în urmă Și pe care a văzut exact care-i situația Să aleagă ceea ce Domnul a vorbit pentru el Și foarte interesant, pentru Caleb a fost numit un munte care era plin de uriași, care avea cetăți întărite și Caleb trebuia să cucerească acest munte, muntele Hebronului. Lui Caleb nu i-a fost frică. Și deși știa că acolo sunt uriași, anachinii, Că acolo cetățile sunt întărite, că oamenii se știu lupta și că lupta ar fi grea. Indiferent de unde vii, care este familia, câtă disfuncționalitate a fost în familia ta, indiferent de puterea cu care cel rău a lucrat în viața familiei tale, aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu așa cum a venit Caleb, pentru că el se bazase pe, care, pe ceea ce Dumnezeu îi spusese. Și el a spus, eu cred că Dumnezeu va fi cu mine. Amin. Aș vrea în această dimineață ca Dumnezeu să pune în inima ta credință Amin. că sărăcia, că disfuncționalitatea, că viciile, că problemele cu care s-au confruntat părinții tăi de la tine încolo se pot întrerupe. Ele nu mai pot să aibă efect în momentul în care tu te vei ridica înaintea lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, eu am promisiunile tale, părinții mei n-au avut aceste promisiuni. Eu am ascultat cuvântul tău, eu știu ce trebuie să fac. Eu pot să închid ușa blestemelor pentru familia mea și pot să deschid ușa binecuvântării. Și sunt gata, Doamne, să iau această decizie. Dacă vei face lucrul acesta, va fi o mare binecuvântare pentru tine, pentru copiii tăi și generațiile care vor urma. Cum putem să dăm un nou început Viselor noastre Care poate au murit Care poate Uitându-ne în urma noastră Vom zice Nu sunt în stare să fac Am ajuns la capătul puterilor Viziunea pe care am avut-o În tinerețe A murit Sunt dezarmat Nu pot face mare lucru Văd că lucrurile sunt împotriva mea, sunt dezamăgit, sunt stresat și aștepți ca ceva rău să se întâmple. În această dimineață am toată convingerea că dacă vei înțelege cele trei lucruri pe care vreau să ți le spun, situația se va schimba în totalitate. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Ele nu vor mai avea nicio putere asupra vieții tale. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să stăm într-un mediu sănătos. Analizează mediul în care tu trăiești analizează disfuncționalitățile și lucrurile negative care se manifestă în viața ta. Uită-te cu atenție la influențele pe care oamenii de lângă tine le au asupra ta. Și aș vrea să realizez că orice influență negativă pe care tu o simți este o întăritură, poate zici că este un blestem, Poate zici că este o ușă deschisă de cei din familia ta? Aș vrea să realizezi în această dimineață că ea vine de undeva, că ea are un suport, că sunt oameni în jurul tău care te influențează în această direcție. Am avut niște plante foarte frumoase, le-am pus în niște păhărele, le-am pus pământ bun și au crescut. Și a venit vremea când trebuia să le transplantez, să le plantez în câmp. Și pământul în care trebuia să le pun era un pământ foarte rău. L-am arat în primăvară, erau bulgări, piatră, și 100% dacă puneam acele plante acolo, nu puteau să se dezvolte. Dar aveau nevoie de spațiu, aveau nevoie să se dezvolte, nu le mai puteam țineam. Am învățat duminica trecută, când deja rădăcinile se întind foarte mult, paharul le limitează dezvoltarea. Și știți ce am făcut? Am mers și am săpat așa o groapă cu o rază de o jumate de metru și-am pus pământ bun în groapa respectivă. Și în pământul acela bun am pus plantele. Venit soția, n-a ce-am făcut și-a zis, cum de-ai pus plantele astea aici? am zis, eu o șmecherie. Vor crește. O să vezi. Și pe deasupra am pus bulgări din ea care să nu facă poșghiță dacă le ud, și i-a rămas mirată și a zis, dar se dezvoltă, parcă negresc, ce se întâmplă? În secret, am pus în jurul lor pământ bun. Cine este în jurul tău? Care este influența oamenilor care sunt în împrejurarea ta, în apropierea ta? prietenii tăi, oamenii cu care petreci timp în fiecare zi. Pentru că dacă acești oameni sunt negativi, dacă critică, sunt nemulțumiți, bârfesc, dacă oamenii aceștia nu sunt credincioși, dacă oamenii aceștia trăiesc în vicii, mai devreme sau mai târziu, vei simți influența lor. Cei de acasă te vor întreba, mă, ce-i cu tine? Că te-ai schimbat, că te-ai schimbat negativ. care e situația? Că înainte n-ai făcut ceea ce faci. Ce se întâmplă cu tine? Mediul în care trăiești schimbă mediul. Este foarte important ca noi să putem să Trăim într-un mediu care ne influențează în mod pozitiv. Să ai oameni care te încurajează, oameni care te îndreaptă spre Dumnezeu, te ajută. Te sfătuiesc care în momentul în care faci o greșeală sunt acolo. Nu să te critique, nu să te lovească, ci să spună cinstit, corect, n-ai făcut bine ceea ce ai făcut. Decizia pe care ai luat-o nu este o decizie bună. Ceea ce tu ai aplicat nu este corect. Fii atent. Dacă ai oameni de genul acesta, atunci. Ești binecuvântat. Oameni care au intenția de a te ajuta să vadă că crești, că îți depășești limitările tale, care sunt interesați în creșterea ta, ăștia sunt oameni adevărați. Și în momentul în care te vei întoarce la Dumnezeu, poate vei vedea că unii din prietenii cei mai apropiați te părăsesc. Lasă-i să plece. Pentru că dacă îi vei ține, te va costa mult Dumnezeu este Cel care lucrează în viața noastră adeseori Și chiar dacă a folosit pe unii oameni ca și schelele Până când s-a tincuit casa, după ce s-a terminat lucrarea, sunt luate Poate că ai avut timp bun cu oamenii aceștia Stai înaintea lui Dumnezeu și dacă consideri că acea persoană, Dumnezeu o ia din viața ta, acceptă curățenia lui Dumnezeu. David, într-o situație, a fost foarte nervos. El a avut multe probleme și multe slăbiciuni, chiar dacă Dumnezeu l-a iubit așa cum a fost el la un moment dat, pentru că cineva nu i-a răspuns corespunzător cum se aștepta el, a fost decis să-i omoare toată casa. Și în momentul în care deja era pe drum să împlinească această decizie, înaintea lui a venit Abigail, o femeie înțeleaptă. O femeie care a știut cum să procedeze în momentele cruciale pentru familia ei. O femeie care l-a uimit pe David prin înțelepciunea ei. Și prin ceea ce a vorbit, prin atitudinea ei, a schimbat inima lui David și i-a oprit mâna să verse sânge. După ce soțul lui Abigail a murit, David a luat-o de soție pe Abigail pentru că a fost mirat de influența pozitivă pe care a avut-o în viața lui. Dumnezeu ne trimite oameni în momente critice, care pot să ne ajute să ieșim din stările noastre disfuncționale care ne trezesc, care ne opresc mâna de a face rău. Și-aș vrea să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, dăm oameni de genul acesta, pune în jurul meu oameni de genul acesta, care mă vor ajuta să fiu mai bun. Însuși Iisus Hristos spune cuvântul că în Nazaret, n-a putut să facă minunile pe care le-a făcut în altă parte. Pentru că mediul de acolo din Nazaret era un mediu al necredinței și Isus Hristos n-a putut să facă mare lucru. Dacă Isus Hristos a fost legat de mâini în Nazaret, dacă Isus Hristos n-a putut fi ceea ce El era, datorită mediului în care... A trăit mediul în care a încercat să lucreze, cu cât mai mult tu și eu vom fi opriți de aceste medii. Vrei să crești? Vrei să te dezvolți? Vrei să fii mai bun? Schimbă mediul. Caută un mediu bun, un mediu pozitiv, un mediu al credinței. Un mediu în care oamenii nu stau și să uită când va cădea mărul din ram în gura lor. oameni care lucrează, oameni care sunt implicați, oameni care își dau toate silințele pentru ca să vadă visele lor împlinite. Și alături de eforturile lor îl cheamă pe Dumnezeu alături de ei. Vrem, Doamne, vrem lucrul acesta. Vrem să avem această experiență cu Tine. Al doilea lucru pe care vreau să-l facem pentru a, face, pentru a relansa visele noastre este să ne schimbăm ADN-ul. Nu știu dacă ați văzut la întrecerile de cai și mai recent și la câini se face lucrul acesta. Trebuie să le faci buletine, trebuie să le faci o istorie a liniei de sânge. Și auzi pe specialiști spunând, este sânge pur. Este o rasă deosebită. Și oamenii fac investigații pe linia aceasta ca... Animalul care participă la întrecere să fie de sânge pur, de rasă pură, să nu fie tot felul de amestecături acolo. În această dimineață, amintindu-ți de familia ta, poate vei spune că ADN-ul familiei mele este un ADN foarte prost. Știți că ADN-ul ne influențează foarte mult și de aceea este foarte important ca să avem grijă în transferul generațional, să transferăm calități deosebite prin ADN-ul nostru. Sunt oameni care... Pe baza trecutului lor și investigând ADN-ul lor, au pus totul deoparte și au zis ADN-ul meu este un adn foarte rău. Influențele pe care le simt pe linie generațională sunt niște influențe negative. Degeaba mă lupt eu să fac ceva. Pentru că nu pot face și nu ajung la satisfacție. Sunt foarte mulți oameni care au o familie bună, care au o afacere bună, au bani, au o casă bună, dar dacă stai cu ei de vorbă, să ne periciți. Dacă stai de, de vorbă cu ei, realizezi că în viața acestor oameni, cu toate că au aceste binecuvântări, ei sunt lipsiți de pace, de liniște. Ceva îi macină, ceva nu-i lasă liniștiți și nu-i face fericiți. Ceva le oprește fericirea. Și dacă stai de vorbă cu ei, realizezi că lucrul acesta a fost și la părinților și că le lipsește ceva. Se transferă ceva pe linia ADN-ului lor. Și ei spun, suntem condamnați, nu mai putem face nimic. Vreau să vă spun în această dimineață o soluție pe care noi o avem la dispoziție. Așa cum spunea Apostolul Pavel în citatul pe care l-am redat, dacă este cineva în Hristos, în versetul 17, este o făptură nouă, Isus Hristos a stat de vorbă cu Nicodim și i-a spus această soluție pe care Dumnezeu o are pentru fiecare om. Isus i-a spus lui Nicodim, ascultă, Nicodim, tu te-ai născut din părinții tăi cu un ADN oarecare. Dar tu ai posibilitatea să te naști din nou, să schimbe ADN-ul. Tu ai această posibilitate. Și chiar este o poruncă a lui Dumnezeu ca noi să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne lăsăm prelucrați de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu și astfel în noi să se producă o naștere. O naștere din nou, pe care o numește Biblia, care face ca toate lucrurile vechi să plece, să fie o făptură nouă în Isus Hristos. ADN-ul tău să se schimbe. Și de la tine încolo, copii, generațiile care vor urma să beneficieze de binecuvântarea deciziei tale. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Ei l-au biruit pe Satan prin sângele mielului. În momentul în care tu l pe Iisus Hristos în viața ta, se produce o schimbare atât de profundă încât sângele lui Iisus Hristos, care s-a vărsat pe calvar, are putere în viața ta. Aici este un adn al sfințeniei, al neprihănirii, un, AD un adn al potenței. Pot totul în Hristos care mă întărește. Limitările dispar. Pentru că vii sub imperativul acestei nașteri. Vreau să spun că nașterea spirituală este mai puternică decât nașterea naturală. Și în momentul în care tu lași ca această naștere să devină o realitate a ființei tale, oamenii din jurul tău se uită, se miră și zic, mă, am cunoscut părinții lui, din neam de neamul lui. Doamne, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Că el nu mai seamănă cu ei. Schimbări profunde se întâmplă în viața lui. Omul acesta, care este copilul celor care au fost agresiv, omul acesta s-a întors la Dumnezeu și și-a schimbat ADN-ul. Și acum el este o ființă nouă. Nu putem noi să realizăm cu mintea noastră ce se întâmplă la nivelul macrocosmosului și microcosmosului în momentul în care noi îl acceptăm pe Isus Hristos. În momentul în care... Noi acceptăm puterea sângelui lui Isus Hristos să curețe mintea noastră, gândurile noastre, minciunile din viața noastră și să implementeze adevărurile lui Dumnezeu. Și în loc să operezi după ceea ce poate ți-au spus părinții tăi ca blestem peste tine, tu nu ești bun de nimic, tu nu vei realiza nimic în viața asta. M-am confruntat cu asemenea provocări Chiar din familii creștine Chiar din familii creștine Și copiii stau și sub blestemul acesta Care a fost rostit peste ei Se chinuie și vor să devină mai buni Și își dau seama că eforturile lor sunt zadarnice Până în momentul în care ei vin înaintea lui Dumnezeu Și spun, „Deci de astăzi să-mi schimb neul, ul de schimb, decid de astăzi ca viața mea să fie complet schimbată, las ca puterea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt să lucreze în viața mea și să mă aducă pace, liniște, bucurie, să înlocuiască stresul din viața mea, starea de critică, de bârfă, starea de nemulțumire și să pună în sufletul meu o stare pozitivă. Un adn al lui Dumnezeu, care mă pregătește pentru veșnicia cu Dumnezeu. Ce mahe har! Tu poți, să tu poți să decizi să schimbi mediul în care trăiești și să trăiești într-un mediu sănătos, pozitiv, funcțional. Tu ești cel care poți să decizi în momentul în care înțelegi binele și răul. Copiii mici încă nu înțeleg lucrul acesta, dar în momentul în care constați că peste tine au fost rostite bresteme, în momentul în care constați că tu ești moștenitor a unor vicii de la părinții tăi, de la bunicii tăi, că pe tine te aplanează anumite boli de care au murit cei dinaintea ta, tu te poți ridica înaintea Domnului și să spui, Doamne, închid ușa de la mine încolo, indiferent cine a deschis-o, de la mine încolo bola aceasta se termină, de la mine încolo blestemul acesta se termină, viciul acesta se termină, pentru că eu vreau să fiu cu adevărat copil al tău. Și tu poți să fii copil al lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem, este să surpăm teritoriile trecutului. În Proverbe, în capitolul 26, versetul 2, găsim un adevăr foarte important pe care aș vrea să-l rețin. Nu nimerește blestemul neîntemeiat. Dacă un blestem este rostit peste viața ta, înseamnă că cineva, că există acolo o ușă deschisă spre tine care face accesul acestui blestem valid pentru tine. Și că acest blestem... Dacă este întemeiat, dacă are o bază, se prinde de tine. Dacă nu are o bază, nu se prinde de tine. Și sunt foarte mulți creștini care pun întrebarea, auzi, dacă cineva mă blesteamă, se prinde blestemul ăsta de mine? Și foarte mulți sunt fricoși, Doamne, feri, cineva să mă blestem. Frații mei și stimați creștini, noi nu putem închide gura nimănui. Diavolul are armata lui și demonii lui care influențează pe oameni. Cineva spunea săptămâna trecută, nu știți câți dușmani aveți. Zice, Treaba lor. Treaba lor Că sunt oameni Care le pare rău Că trăiești Că poți răsufla, că poți merge pe picioare Și rămâi mirat De modul în care Diavolul îi folosește Până și pe creștin Până și pe creștini. Te uiți la ei Și vine de la biserică Și în loc să Binecuvânteze blesteam. În loc să transmită binecuvântările lui Dumnezeu, transmite blesteme. Doamne, păzește-ne. Trezește-ne mintea, Doamne. Nu ne lăsa, Doamne, să ne blestemăm copii. Nu ne lăsa, Doamne, vreau să vă spun cuvintele mamei au o mare putere pentru copii. Când o mamă rostește un blestem sau un tată, copilul acela este blestemat. Pentru că noi suntem chemați, nu să blestemăm. Apostolul Pavel spune foarte clar, binecuvântați pe copiii voștri. Degeaba muncești de dimineața până seara, dacă gurați merge aiurea și rostește anumite cuvinte care pentru copilul tău devin blesteme. Dar dacă vine o zi în viața acelui copil care a fost blestemat și copilul acesta... Înțelege deosebirea între bine și rău și stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mama și tatăl meu m-au blestemat, dar Tu ești cel care dai binecuvântarea. Vine înaintea Ta, Doamne, din voință proprie, îi iert pe părinții mei și decid să primesc binecuvântarea Ta. În momentul acesta... În cosmosul lui Dumnezeu se întâmplă un mare lucru. Blestemele sunt legate și puterea de deslegare a lui Iisus Hristos acționează în viața celui care își predă viața în mâna lui Sus. Tu poți să întrerupe aceste blesteme. Tu poți să surpi teritoriile trecutului. Tu poți să dărimi. Și să rupi orice legătură nedumnezeiască care se transferă în viața ta. Dar trebuie să existe o decizie pe care tu o vei lua. Foarte rapid, aș vrea să trec în mod practic cum poți să faci aceste lucruri. Primul rând, trebuie să recunoști influențele negative din viața ta. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, lucrurile acestea se întâmplă în viața mea și n-aș vrea să se întâmple. Mă găsesc în situația în care cu mintea n-aș vrea să fac, dar mă trezesc că le fac. Cei cu mine, Doamne. Aș vrea să accepti că aceste lucruri există în viața ta. Apoi să realizezi că ele sunt într-un transfer generațional spre tine, că este un plan al celui rău care vrea să oprească lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, care a pus în tine potențial, care a pus în tine valoare, care a pus în tine creativitate, care a pus în tine lucruri care te vor ajuta să crești și să te apropii de nivelul pe care Dumnezeu îl dorește în viața ta. Să faci ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci în viața ta. Și când vei realiza aceste lucruri, să iei decizia categorică să rupi acest transfer generațional, să surpi aceste întărituri ale celui rău, să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne! Vreau ca aceste lucruri să se termine de la mine încolo. Apoi, foarte important este să vii cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să mărturisești păcatele tale. Toată sinceritatea. Să mărturisești aceste păcate înaintea lui Dumnezeu și în fața oamenilor de încredere. Corect, corect. Eu sunt foarte mulți care merg în fața gurilor sparte și își mărturisesc păcatele și poi mâine toată oradea știe ce au făcut. Și din nou sunt loviți și zic, apoi eu am crezut că o fac bine, ai făcut bine, dar n-ai știut la cine să mergi. Ai avut intenție bună, dar ai greșit. Vin înaintea Lui Dumnezeu, a oamenilor Lui Dumnezeu și mărturisește-ți păcatele și cere ajutor, cere ca cineva. Iacob spune foarte clar, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, să fiți eliberat, să fiți restaurați. Și dacă tu vei face lucrul acesta, cu toată seriozitatea vei vedea că îți vei depăși limitările pe care le-ai avut. Lucrurile se schimbă în viața ta. Angajează-te apoi serios într-o luptă spirituală. Efeseni capitolul 6. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care se războiesc în locurile cerești. Ele vor sufletul tău. Ele vor viitorul tău și nu numai pe tine, ei vor generațiile care urmează după tine. Înțelege consecințele gândurilor, vorbelor, faptelor tale se răsfrâng la a doua, a treia, a patra generație. Lucrurile pe care le vei tolera niciodată nu se vor schimba în viața ta. A, păi mai merești așa, nu merge Dacă vrei o schimbare categorică în viața ta Nu mai tolera ce este păcat Nu mai tolera lucrurile pe care Dumnezeu nu le tolerează da. Schimbă mediul negativ în care ai trăit Dacă vezi că cineva influențează în mod negativ viața ta Decide Categoric Schimbă-ți prietenii Schimbă oamenii cu care petreci timp, schimbă pe cei care influențează negativ în viața ta. Și vei zice, dar dacă sunt părinții, ce să fac cu ei? Că nu pot merge de acasă, că n-am bani să-mi cumpăr chirie. În momentul acesta, dacă nu pot să-i schimb pe oameni din jurul tău, fă ce am făcut eu. Aduți în jurul tău pământ bun. Pune pământ bun lângă tine. Tu vei fi acolo între pietrele acelea, tu vei fi acolo cum a fost și Dracmeșac și Abetnego, dar ei au avut pământ bun la rădăcină și ei n-au lăsat să influențeze. S-au rostit peste ei tot felul de cuvinte, dar n-au lăsat puterea acestor cuvinte să influențeze viața lor. Știți prin ce? S-au apropiat de Dumnezeu. Au avut un Dumnezeu căruia îi se închinau în fiecare dimineață. Au întărit părtășia lor cu Dumnezeu. Frații mei, noi suntem în această lume și Iisus Hristos, înainte de răstignire, s-a rugat pentru noi, înaintea Tatălui, și-a zis, Tată, nu mă rog să iei din lume, dintre pietrele acestea, din bulgări acestea, din pământul acesta nelucrat. Nu mă rog, Doamne, dar mă rog să-i păzești de lume. Mă rog, Doamne, ca Tu să lucrezi în viața lor, ca ei să fie în unitate, să se iubească unii pe alții, așa cum noi ne iubim, așa cum noi suntem în unitate, să fie și ei. Da, da. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta. Să trăim în această lume perversă, având seva de la Dumnezeu. Fiind înconjurați de cuvântul lui Dumnezeu, fiind înconjurați de cântări de laudă, fiind înconjurați de versete pe care noi le-am memorat înaintea Domnului și când cineva te blesteamă, tu declari un veset și spui protecția sângelui lui Iisus Hristos este peste mine, blestemul tău nu are niciun efect asupra mea. Și atunci trăiești fără fică, atunci ești întărit Schimbă-ți ADN-ul. Nu mai sta sub imperativul ADN-ului tău negativ a familiei tale. Ai posibilitatea să-L primești pe Dumnezeu, să primești cuvântul Lui în inima ta, să-L lași ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea de înnoire în viața ta, să te naști din nou și să nu mai fii copilul lui Pavel, al lui Petru, al lui Maria, ci să fii copil al lui Dumnezeu. Care acționează sub adn acesta Ce mare har pentru noi Și apoi dă toate silințele făți ți partea ta Dumnezeu își va face partea lui Făți ți partea ta, nu fi leneș Nu fi pasiv Nu aștepta să cadă para în gura lui Nătăfleață Nu vine nu vine. Așteaptă-te ca în momentul în care faci doi pași către Dumnezeu, Dumnezeu să facă patru pași către tine. Așteaptă-te ca în momentul în care devii serios cu Dumnezeu și, devii să, și te ții de toate promisiunile pe care le-ai făcut lui Dumnezeu. Așteaptă să vezi că promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc în viața ta. Oamenii din jurul tău se miră de tine și spun dar ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Dumnezeu face schimbări extraordinare, deosebite, predăte domnul. În această dimineață, nu mă interesează de câți ani ai fost creștin, nu mă interesează la ce biserică mergi. Astăzi, a noastră, ale oamenilor. Mă interesează inima ta. Mă interesează dacă mintea ta a înțeles oportunitățile pe care tu le ai astăzi. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, de la mine încolo... Nu se mai transferă blesteme, nu se mai transferă vicii, nu se mai transferă boli, nu de la mine încolo se termină cu aceste influențe negative și legături nedumnezeiești. Se întrerup aceste lucruri, În teriturile celui rău sunt surpate, pentru că eu decid să trăiesc în mediul lui Dumnezeu, decid să adopt ADN-ul lui Dumnezeu. Decid să surp orice întăritură a celui rău din viața mea și a familiei mele. E o decizie pe care tu o poți lua înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să te provoc în această dimineață? Vreau să te provoc. Dacă ești aici, n-ai venit la întâmplare. N-ai știut subiectul acestei predici. Dumnezeu te-a adus aici să spună de această oportunitate. Să spună că tu poți face ceva, că cu tine nu s-a terminat lucrurile, că Dumnezeu mai are de lucrare, că ce a început Dumnezeu va desăvârși. Dacă vrei să fii serios cu Dumnezeu, ia această decizie, în această dimineață, este la îndemâna ta. Și vreau să te provoc, dacă este cineva care dorește să schimbe mediul negativ în care a trăit. Dacă dorește lucrul acesta, vreau să te provoc să ridice o mână sus. Vreau să vă provoc pe cei care aveți un adn al familiei negativ și vreți să-l schimbați. Ce vreți ca puterea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt să lucreze în viața voastră? Aș vrea să ridicați mâna sus, înaintea Domnului. Ceea ce faceți este înaintea Domnului. Mulțumesc! Dacă există aici persoane care vor, de astăzi încolo, să demoleze, să întrerupă și să surpe orice a celui rău în viața lor, Suntem înaintea lui Dumnezeu și am toată convingerea că Dumnezeu este la lucru. Haideți să ne ridicăm în picioare. Toți aceia care ați ridicat mâna sus, aș vrea să rostiți după mine următoarea rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu buzele voastre, cu inima voastră, cu mintea voastră îndreptată spre Dumnezeu. Tată din ceruri vine înaintea ta. Îți mulțumesc că în această dimineață mi-ai vorbit Doamne, sunt gata să iau o decizie de a mă apropia de Tine Vreau să fac voia Ta în viața mea Doamne, recunosc păcatele mele Am nevoie de iertarea Ta Fii mântuitorul meu, fii Domnul care mă scapă. Orice blestem din viața mea îl aduc înaintea ta. Orice transfer generațional negativ îl aduc înaintea ta. Orice transfer de boală aduc înaintea ta. Orice transfer de vicii îl aduc înaintea ta. Cer eliberarea ta. Prin puterea sângelui tău, rupe aceste legături nedumezeiești. Dăm libertatea de a asculta de tine, de a asculta de cuvântul tău, de a asculta de călăuzirea Duhului Sfânt. Întărește-mă, Doamne! Sprijinește-mă, Doamne, să fiu mai bun, să cresc spiritual, să fac voia Ta în viața mea. Îți mulțumesc că mă primești așa cum sunt, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Și vreau acum să-ți dau posibilitatea. Să vii tu personal înaintea Domnului, deși toate aceste cuvinte pe care le-ai rostit sunt cuvinte...